Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Террі Брукс. Меч Шанари. Розділ перший. Сонце вже занурювалося в глибоку зелень пагорбів на захід від долини. Червоні та сіро-рожеві тіні торкались до землі. Афлік Омсфорд Починав спускатись. Стежка нерівномірно бігла вниз по північному схилу, роблячи петлі через величезні валуни, які купами всіяли пересічну місцевість та зникала в густих лісах низин, щоб потім знову з'явитись на галявині. Флік очима стежив за знайомою доріжкою, стоблено крокуючи і перекинув через одне плече легкий рюкзак. Його широке випалене вітром обличчя мало стриманий і спокійний вигляд. Лише сірі очі показували невгомовну енергію, що палала під спокійною зовнішністю. Він був молодим, хоча кремезна статура, скуйовджене каштанове волосся і кудлаті бороди Додавали хлопцю багато років. Він носив вільний робочий одяг жителів долини. В його рюкзаку було кілька металевих інструментів, які бились об себе і дзвеніли. У вечірньому повітрі відчувався холод. Флік підняв комір вовняної сорочки. Попереду його чекали ліси та горбисті рівнини, яких ще не було видно Через величезні дуби, які сягали вгору та перекривали безхмарне нічне небо. Сонце зайшло. Вгорі лишилось лише небо, облямоване тисячами дружніх зірок. Величезні дерева затуляли навіть їх. І флік залишався сам у мовчазній темряві, повільно рухаючись стежкою. Він проходив цим маршрутом вже разів сто, і тому одразу помітив незвичайну тишу, яка, здавалось, охопила сьогодні всю долину. Зощання комах, яке зазвичай присутнє в нічній тиші, та крики птахів, які прокидались із заходом сонця, щоб вирушити на пошуки їжі. Всього цього не було. Флік прислухався, але його гострі вуха нічого не вловлювали. Він ніякого похитав головою. Ця тиша викликала занепокоєння. Особливо, якщо брати до уваги чутки про страшну чорнокрилу істоту, яку помітили в нічному небі на північ від долини кілька днів тому. Він змусив себе свиснути і думками повернувся до денної роботи в селі на північ від долини, де родини вирощували та доглядали домашню худобу. Щотижня він їх відвідував та постачав різні потрібні речі та приносив новини про події в долині, а іноді й про віддалені міста південної землі. Мало хто знав навколишню місцевість так добре, як він. І ще небагато людей хотіли подорожувати за межі відносної безпеки своїх домівок. Зараз чоловіки були більш схильні залишатись в своїй маленькій ізольованій громаді і дозволяли світу просто жити, як може. Але Флік любив час від часу покидати межі долини. До того ж віддалені домівки потребували його послуг і були готові платити. Батько Фліка був з тих, хто не випустить нагоду заробити гроші. І, здається, ця угода влаштовувала всі сторони. Низько звисаюча гілка торкнулась його голови, чим змусила фліка раптово стрепнутись і відскочити вбік. Він випростався і глянув на листяну перешкоду, перш ніж продовжити подорож у трохи швидшому темпі. Зараз він йшов через низинні ліси, і лише клаптики місячного світла. Допомагали знайти дорогу крізь густі гілки над головою. Було так темно, що Фліку було важко відслідковувати стежку. Він знову відчував важку тишу. Ніби все життя раптово згасло, і він один залишився шукати вихід з цієї лісової гробниці. Він знову згадав про дивні чутки і стурбовано озирнувся навколо. Але на стежці попереду нічого не було, нічого не було й серед дерев навколо. Флік відчув неймовірне полегшення. На мить, зупинившись на галявині, освітленій місяцем, він подивився на нічне небо, перш ніж глянути на дерева позаду, флік йшов повільно, пробираючись з вивистою стежкою, яка звужувалася за галявиною і ніби зникала в стіні дерев і кущів. Він знав, що це лише ілюзія, але все одно продовжував неспокійно озиратись. Через кілька хвилин він знову вийшов на ширшу стежку і міг розрізняти клаптики неба, що визирали крізь важкі дерева. Він опустився майже до дна долини, приблизно за дві милі від свого дому. Хлопець усміхнувся, і почав насвистувати стару пісню з таверни. Він настільки зосередився на стежці попереду та на відкритому просторі за лісом, що й не помітив величезної чорної тіні, яка, здавалось, раптово виникла, відокремившись від великого дуба ліворуч і швидко попрямувала до стежки, прямо на нього. Темна постать, як великий чорний камінь, Майже наблизилась до «Чоловіка з долини», перш ніж Фрік відчув її присутність. Злякано скрикнувши від страху, він відскочив у бік. Рюкзак впав на доріжку з гуркотом металу, а лівою рукою він вихопив довгий тонкий кинджал з поясу. Він присів, щоб захищатись, але фігура підняла владним жестом руку а голос, сильний та заспокійливий, промовив. «Почекай, но, друже! Я не ворог і не хочу заподіяти тобі зла. Я просто шукаю шлях і буду вдячний, якщо ти підкажеш мені правильний». Флік трохи опустив кинджал і спробував вдивитись в темряву постаті перед собою, намагаючись виявити, чи це людина. Йому це не вдавалось, тому хлопець обережними кроками рушив ліворуч, намагаючись краще роздивитись риси постаті в місячному світлі. «Запевняю, я не хочу нічого лихого», – продовжував голос, ніби читаючи думки мешканця долини. «Я не хотів лякати, але і не бачив тебе, поки ти майже не підійшов до мене в притул». «Я боявся, що ти просто пройдеш повз, навіть не усвідомлюючи, що я тут знаходжусь». Голос замовк. Величезна чорна постать мовчки стояла. Хоча Флік відчував, як очі слідкують за ним, коли він обійшов стежку, щоб стати спиною до світла. Блідий місяць почав показувати риса незнайомця розпливчастими лініями, і синіми тінями, довгу мить вони мовчки дивились один на одного. Флік намагався зрозуміти, з чим він зіткнувся, а незнайомець тихо чекав. Аж раптом постать кинулась до нього зі страшною швидкістю, потужні руки схопили за п'ястки мешканця долини і підняв фліка високо, ніж впав з насилених пальців. А низький голос засміявся. Ну ну, юний, друже, цікаво, що ти зараз будеш робити? Я можу вирізати тобі серце і залишити тіло вовкам, якщо захочу, вірно? Флік щосили намагався звільнитись. Жах не дозволяв думати ні про що, окрім втечі. Він і гадки не мав, що це за істота але вона набагато сильніша за будь-яку звичайну людину і, вочевидь, готова швидко вбити його. Незнайомець тримав його на відстані витягнутої руки, а глузливий голос ставав крижаним від невдоволення. «Досить цього, хлопче! Ми зіграли в нашу маленьку гру, а ти все ще нічого про мене не знаєш. Я втомлений, голодний». І не маю бажання затримуватись на лісовій стежці у вечірній прохолоді, поки ти вирішуєш, людина я чи ні. Я опущу тебе, щоб ти показав мені шлях. І попереджаю, не намагайся втекти, інакше буде гірше. Голос замовк. Тонне вдоволення зник. Здавалось, незнайомець посміхається. «Крім того...» Пробурмотіла фігура, коли пальці розтиснулись, і Флік вислизнув на стежку. «Я можу бути кращим союзником, ніж ти думаєш!» Незнайомець відступив. Флік встав, обережно потираючи зап'ястки, щоб відновити кровообіг у занімілих руках. Він хотів утекти, але був упевнений, що фігура знову впіймає його. І на цей раз вб'є без зайвих роздумів. Він обережно нахилився, підняв кинджал і повернув зброю за пояс. Тепер він міг розглядіти цього чоловіка краще. І швидкий погляд виявив, що це точно людина, хоча й набагато більше за кого кого Флік взагалі коли-небудь бачив. Сім футів на зріст, Незвична худорлявість, хоча було важко бути у цьому впевненим, оскільки висока статура була закутана в чорний плащ із вільним капюшоном, натягнутим на голову. Обличчя було витягнутим з глибокими зморшками, що надавало чоловікові вигляду скелета. Очі глибоко посаджені, майже повністю приховані від поглядів кудлатими бровами які змикались. Коротка чорна борода окреслювала широкий рот, який був тонкою лінією на обличчі. Лінією, яка, здавалось, і не рухалась ніколи. Виглядав незнайомець жахливо. Весь великий і у чорному. Флік боровся з бажанням втекти до краю лісу. Він подивився прямо в глибокі очі незнайомця, і хоча й не без певних труднощів, все ж слабко посміхнувся. «Я думав, що ви розбійник!» Нерішуче пробурмотів він. «Ти помилився!» Пролунала тиха відповідь. Потім його голос трошки пом'якшився. «Тобі треба навчитись відрізняти друзів від ворогів. Колись від цього може залежати твоє життя. А тепер назвись!» «Флік Омсфорд!» Після миті вагання він продовжив, навіть трохи посміхаючись. «Мій батько Керзат Омсфорд! У нього є корчма в Шейді Вейл, за милю чи дві звідси. Там можна знайти і житло та їжу». «О, Шейді Вейл!» – вигукнув незнайомець. «Саме туди я йду!» Він зробив паузу, ніби розмірковуючи над власними словами. Флік спостерігав за ним. Незнайомець потер обличчя зігнутими пальцями і подивився на узлістя. «У тебе є брат!» «Це не питання, проста констатація факту. Це було сказано так спокійно, наче високого незнайомця аж ніяк не цікавила відповідь. Раптом усвідомивши сказане, хлопець стриманувся, і глянув на незнайомця. Як ви легко, пояснив чоловік. Хіба не кожен мешканець столини має брата? Флік тупо кивнув, не в змозі зрозуміти, що незнайомець намагається сказати, і невиразно запитав, як багато той знає про Шейдівейл. Незнайомець подивився на нього. Очевидь, чекаючи, дороги до обіцяної їжі та житла. Флік відвернувся, щоб знайти поспішно викинутий рюкзак, підняв його, закинув на плече та озирнувся на постать, що височила над ним. — Стежка веде сюди! — він вказав на доріжку рукою. Двоє рушили вперед. Вони вийшли з лісу на пологі пагорби, які тягнулись до Шейдівейл, на дальньому кінці долини. За лісом їх чекала світла ніч. Місяць повною білою кулою над головою чітко окреслював краєвид долини та шлях для двох мандрівників. Сама стежка перетворилась на розпливчасту, звивисту лінію. Вітер набрав сили і кидав на двох чоловіків пориви, які шмагали по одязі, коли вони йшли та змушували злегка схилити голови, щоб прикрити очі. Вони йшли мовчки, і кожен зосереджувався на місцевості позаду, а за кожним пройденим пагорбом з'являлись нові. За винятком шуму вітру ніч залишалась тихою. Флік уважно прислухався, і одного разу йому здалося, що він почув різкий крик далеко на півночі. Але... Через мить шум зник. Здавалось, незнайомця взагалі не хвилювала тиша. Здавалось, він зосередився на точці, що постійно змінювалась на землі приблизно за шість футів перед ними. Незнайомець не підводив очей. Просто швидко йшов поруч з молодим гідом. Через деякий час Флік почав відчувати, що йому важко встигати за високим чоловіком, який рухався по стежці довгими кроками. Часом йому ледь не доводилось бігти, щоб встигати. Раз чи два незнайомець подивився на нього, а потім уповільнив темп. Нарешті пагорби почали вирівнюватись, перетворюючись на луки, вкриті чагарниками, що вказувало на появу нових лісів. Місцевість вела вниз під пологий схил. І Флік знайшов кілька знайомих орієнтирів, які обмежували околиці Шейдівейл. Він відчув приплив полегшення. Попереду хутір і власна тепла домівка. Незнайомець не промовив жодного слова під час короткої подорожі. А Флік навіть не намагався завести розмову. Замість цього він намагався розглядіти гіганда, поки вони йшли. Хлопець був вражений. Довге обличчя, затінене гострою чорною бородою, нагадало про страшних чорнокнижників, яких описували суворі старішини перед розпаленим багаттям у часи дитинства. Найстрашнішими були очі незнайомця, точніше, глибокі темні печери під кудлатими бровами, де повинні бути очі. Флік не міг продивитись крізь важкі тіні, які продовжували маскувати все обличчя велетня. Воно взагалі здавалось висіченим з каменю, нерухомим, от тільки схиленим до стежки. Коли Флік розмірковував над цим обличчям, він раптом зрозумів, що його супутник навіть не згадував свого імені. Зараз вони знаходились на зовнішній стороні долини. Нарешті вони опинились на зовнішній стороні долини, де тепер чітко помітна стежка вела крізь великі густі кущі, які майже перекривали прохід. Високий незнайомець раптом зупинився і став абсолютно нерухомо, схиливши голову, прислухаючись до чогось. Флік зупинився поруч і мовчки чекав теж прислухаючись, але нічого не помічаючи. Так вони простояли кілька хвилин, а потім велетень поспішно повернувся до свого меншого супутника. «Швидко! Сховайся в кущах попереду! Йди, біжи!» Він напівштовхнув фліка перед собою. Той злякано помчав до кущів. Рюкзак шалено ляскав йому по спині, а металеві інструменти брязкали. Незнайомець подивився на нього і швидко сховав щось під мантію. «Тільки тихо!» – прошипів він. «Тікай, але ні звуку!» Вони швидко побігли до темної стіни з листя, приблизно за 50 футів попереду. Велетень поспішно штовхнув фліка крізь гілки, що хльоснули їм по обличчях, грубо потягнувши маленького всередину великого чагарника де вони зупинились, важко дихаючи. Флік глянув на незнайомця і побачив, що той не дивиться крізь кущі на місцевість навколо. Натомість він дивився на гору, де нічне небо перекривали плями з листя. Небо здавалось ясним, але незнайомець все дивився і чекав. Минали хвилини. Він спробував щось запитати, але сильні руки велетня схопили його за плечі, чим змусили замовчати. Флік стояв, дивився в ніч і напружував слух, щоб виявити небезпеку. Але нічого не чув, окрім власного важкого дихання, та поривів вітру крізь гілки їхнього укриття. І от, коли Флік зібрався присісти, Небо раптом закрило щось величезне й чорне. Воно пропливло над головою і знову зникло з поля зору. Замить істота знову виникла. Вона повільно кружляла, здавалось, навіть не рухаючись. Тінь монстра зловісно зависла над ними. Жах промайнув у свідомості Фліка та захопив хлопця у залізну клітку. Здавалось, щось дісталось до його грудей і повільно видавлювало повітря з легенів. Він побачив червоні руки з пазурами, гігантські крила, побачив істоту настільки злу, що саме її існування загрожувало будь-якому життю. На мить юнак подумав, що закричить, але рука незнайомця міцно стискувала його за плече. Так само раптово, як і з'явилась, Гігантська тінь зникла. Все, що залишилось, це мирне небо. Рука на плечі Фліка повільно послабила хватку. І юнак важко сповз на землю. Тіло обм'якло. Виступив холодний під. Незнайомець тихо сів поруч з супутником. На його обличчі промайнула легка усмішка. Він поклав свою руку на руку Фліка і поплескав її як дитину. «Облиш, юний друже!» прошепотів він. «Ти живий і здоровий, а долина попереду!» Флік подивився на спокійне обличчя незнайомця, розширивши від страху очі, і повільно похитав головою. «Ця штука! Що це взагалі за жах?» «Просто тінь!» легко відповів чоловік. Але зараз не час і не місце ставити такі питання. Про це ми поговоримо пізніше. Прямо зараз я хочу трохи їжі та теплого вогнища, поки не втратив терпіння. Велетень допоміг юнакові підвестись і повернув тому рюкзак. Потім, змахнувши рукою в мантії, він вказав, що готовий йти слідом, якщо флік готовий вести. Вони залишили своє укриття. Хлопець небезпобоювання дивився на нічне небо. Здавалось, що вся справа просто результат надмірної уяви. Флік урочисто поміркував над цим і швидко вирішив, що в будь-якому випадку на цей вечір досить. Спочатку безіменний велетень, а потім лякаючи тінь. Він мовчки поклявся собі, що наступного разу подумає двічі, перш ніж вирушати в дорогу по долині вночі. Через кілька хвилин дерева та кущі почали річати, і крізь темряву було видно мерехтіння жовтого світла. Коли вони підійшли ближче, то побачили квадратні та прямокутні невиразні форми будівель. Стежка перейшла у більш рівну ґрунтову дорогу, яка вела до хутора. Флік з вдячністю посміхнувся світлу, яке дружньо вітало його через вікна мовчазних домівок. Попереду не було жодного руху, і якщо б не вогні, можна було б подумати, що в долині взагалі ніхто не живе. Але думки Фліка були далекі від таких питань. Він вже розмірковував про те, що йому слід розповісти батькові та щі. Бо не хотів хвилювати їх дивними тінями, які легко могли бути продуктом його уяви та похмурої ночі. Незнайомець поруч може пролити світло на цю тему згодом, але поки що він не дуже хотів розмовляти. Флік мимоволі глянув на високу постать поруч. Здавалось, світло відбивається від його мантії і капюшона, над схиленою головою, і худими руками, ким би він не був. Флік впевнений, що цей чоловік може стати небезпечним ворогом. Вони повільно йшли повз будинки хутора. І Флік бачив, що крізь дерев'яні рами широких вікон горять смолоскипи. Домівки були довгими, низькими. Одноповерхові, під злегка похилим дахом який у більшості випадків Звужувався з одного боку, щоб прикривати невелику веранду. Всі дерев'яні, з кам'яним фундаментом. Флік бачив крізь вікна знайомі обличчя. Це заспокоювало. Це була страшна ніч, і він відчував полегшення, опинившись удома серед рідних людей. А незнайомець не звертав на це все уваги. Він просто оглядав хутір і не говорив ще з тих пір, як вони увійшли в долину. Велетень зовсім не стежив за Фліком. Здавалось, він точно знає, куди треба прямувати. Навіть коли дорога розгалужилась, Велетень, навіть не глянувши на Фліка, звернув вірно. А потім Флік виявив, що це він йде за незнайомцем, а не навпаки. Вони швидко дійшли до корчми. Це була велика будівля, що складалась з головної та ганку з двома довгими крилами, які розходились на дві сторони. Корчма побудована з величезних колод на кам'яному фундаменті. Дах також дерев'яний, набагато вищий, ніж у звичайних родин. Центральна будівля добре освітлена зсередині. Там було чутно приглушені голоси, що час від часу змінювались на сміх або крик, а крила будівлі не освітлювались. Там були спальні для гостей. Запах смаженого м'яса пронизав нічне повітря, і флік швидко піднявся дерев'яними сходами довгого ганку до широких подвійних дверей у центрі корчми. Незнайомець йшов за ним. Хлопець відсунув важку металеву дверну клямку і потягнув за ручки. Двері праворуч відчинились. Вони зайшли у велику вітальню, заповнену лавками, стільцями з високими спинками та кількома довгими, важкими дерев'яними столами. Кімната яскраво освітлювалась високими свічками на столах і в стінах стелажах, а також величезним каміном у центрі лівої стіни. Флік намить осліп, а потім його очі звикли до нового світла. Хлопець примружився та подивився на зачинені подвійні двері в глибини кімнати, а також на довгу барну стійку, що тяглась вздовж стіни праворуч. Гості біля бару підняли очі вгору через те, що сюди зайшов справжній велетень. Але мовчазний супутник Фліка, здавалось, не звертав на це уваги. Тому гості подивились та повернулись до розмови та вечірньої чарки, раз чи двічі озирнувшись, щоб побачити, що зараз буде. Флік оглядав приміщення, щоб побачити батька. Незнайомець вказав на крісла ліворуч. «Я посиджу, почекаю, поки ти знайдеш свого батька. Можливо, ми навіть разом повечерюємо, коли ти повернешся». Без подальших коментарів він тихенько відійшов до маленького столика в задній частині кімнати і сів спиною до чоловіків за барною стійкою, трохи схиливши голову і відвернувшись від фліка. Той якусь мить спостерігав за велетнем. Потім швидко підійшов до подвійних дверей у задній частині кімнати і проштовхнувся крізь них у коридор. Його батько, мабуть, зараз на кухні. Вечері з ші. Флік поспіхом пройшов коридором повз кілька зачинених дверей, перш ніж дійти до тих, що вели до кухні корчми. Коли він увійшов, двоє кухарів, які працювали в задній частині кімнати, весело привітали юнака з добрим вечором. Його батько сидів у кінці довгої стійки ліворуч. Як і передбачав флік, той вечеряв. В знак привітання батько помахав мускулистою рукою. «Ти трохи пізніше, ніж зазвичай, синку!» Приємно гаркнув він. «Іди сюди та повечері, поки є що!» Флік втомлено підійшов, з легким стукотом опустив дорожній рюкзак на підлогу і сів на один з високих стільців. Велике тіло батька випросталось, коли він відсунув порожню тарілку. «Я зустрів мандрівника на дорозі. Йому потрібна кімната та вечеря. Він попросив нас доєднатися до нього». «Ну, він у вірному місці», – сказав старший Омсфорд. «Думаю, можна доєднатися до нього і поїсти. Я легко впоруюсь з подвійною порцією». Він піднявся з табурета і дав знак кухарям приготувати три порції. Флік озирнувся у пошуках щі, але його ніде не було видно. Батько підійшов до кухарів, щоб дати вказівки щодо приготування, а Флік повернувся до мийки, щоб змити бруд і струсити дорожній пил. Коли батько підійшов до нього, Флік запитав, куди подівся брат. Я давщі маленьке доручення, він вже скоро має повернутись. До речі, як цього чоловіка звуть, з яким ти прийшов? Я не знаю. Він не сказав. Флік знизав плечима. Батько нахмурився і пробурмотів щось про незнайомців із закритими ротами. Завершивши приглушену промову обітницею більше не приймати таємничих людей у своїй корчмі. Потім, махнувши синові, він вийшов крізь кухонні двері. Флік рушив слідом. Його широке обличчя морщилось від сумнівів. Незнайомець усе ще сидів тихо, спиною до чоловіків біля барної стійки. А коли почув, як задні двері відчиняються, трохи поворухнувся, щоб побачити тих, хто вийшов. Незнайомець порівнював батька і сина. Обидва середнього зросту, міцної статури, з однаковими, широкими, спокійними обличчя й каштановим волоссям. Вони стояли у дверях. Флік вказав на темну постать. Він побачив здивування в очах Керзада Омсфорда, коли Корчмар подивився на гостя хвилинку, перш ніж зробити крок. Незнайомець вічливо підвівся, коли вони наблизились. «Ласкаво просимо до моєї Корчми, незнайомець!» привітав його старший Омсфорд, марно намагаючись зазирнути під капюшон, що затінював темне обличчя гостя. «Мене звуть, як, мабуть, тобі і сказав мій хлопчик, Керзат Омсфорд». Незнайомець потис простягнуту руку так, що кремезний чоловік скривився, а потім кивнув Фліку. «Ваш син був люб'язний і провів мене до цієї приємної корчми». Він усміхнувся, Флік міг заприсягтись глузливою посмішкою. «Сподіваюся, ви доєднаєтесь до мене за вечерею та келихом пива. Звичайно, відповів корчмар, продираючись до іншого вільного крісла, де важко й умостився. Флік собі підсунув стілець і сів, дивлячись на незнайомця, який робив компліменти батькові за такий чудовий заклад. Старший Омсфорд сяяв задоволенням і задоволено кивнув фліку. Дав знак одному з чоловіків біля барної стійки принести три склянки. Високий чоловік все ще не відкидав капюшон. Флік хотів зазирнути туди, але боявся, що незнайомець помітить. Одна така спроба вже викликала у нього болі в зап'ястях і здорову повагу до сили та вдачі великого чоловіка. Безпечніше було сумніватись. Він сидів мовчки поки розмова між батьком і незнайомцем подовжилась від вічливих коментарів про м'якість погоди до більш інтимної розмови про людей і події долини. Флік помітив, що його батько здебільшого відповідає на питання незнайомця. Той навіть не сказав їм свого імені, а тепер досить тонко витягує інформацію про долину від нічого не підозрюючого власника корчми. Вся ця ситуація непокоїла Фліка, але хлопець не знав, що робити. Йому хотілося, щоб з'явився Щі, і побачив, що тут відбувається. Але брат прийшов вже після вечері, зайшов до зали з широких подвійних дверей. Уперше Флік побачив, як незнайомець у капюшоні проявив до когось більше, ніж побіжний інтерес. Сильні руки вхопились за стіл. Чорна постать тихо піднялась, височіючи над Омсфордами. Здавалось, той взагалі забув, що вони тут, оскільки брови насупились, а скелясті риси обличчя випромінювали зосередженість. На одну жахливу секунду Флік повірив у те, що незнайомець хоче знищити щі. Але потім ця ідея зникла і замінилась іншою. Велетень пильно дивився на щі, його глибокі затінені очі швидко бігли по худорлявому обличчю та худорлявій статурі молодого чоловіка. Він одразу помітив виразні ельфійські риси обличчя, натяк на злегка загострені вуха під скуйовдженим світлим волоссям, а ще брови, схожі на олівець. Він бачив розум і чесність у цьому обличчі. Якусь мить щі вагався від страху перед величезним темним привидом в кімнаті. Брат відчував, що якимсь незбагненним чином потрапив у пастку, але, набравшись рішучості, рушив до страшної фігури. Флік з батьком спостерігали, як щі наближається до них, усе ще дивлячись на високого незнайомця. На мить запала незручна тиша. А потім омсфорди почали вітати один одного, безладно, що зняло початкову напругу. Щі посміхнувся Фліку, але не відводив очей від постаті перед собою. Його брат був трохи нижчим за Фліка, і тому перебував ще у більшій тіні незнайомця. Батько поставив кілька питань щодо доручення брата, і після цього Щі повернувся до велетня в долині. «Ми, здається, не зустрічались, але ви, здається, мене звідкись знаєте, і у мене дивне відчуття, що я знаю вас», – сказав Щі. Незнайомець кивнув. Флік побачив знайому глузливу посмішку. «Так, ти мене знаєш, хоча й не пам'ятаєш. Но я знаю, хто ти, і знаю добре». Щі був приголомшений цією відповіддю, і, не маючи змоги відповісти, стояв, дивлячись на незнайомця. Той підніс ходу руку до підборіддя, щоб пригладити темну борідку, і повільно подивився на трьох чоловіків, які чекали продовження розповіді. Відвисла щелепа фліка ставила питання, яке хвилювало всіх омсфордів. Велетень відкинув капюшон. Та показав обличчя, обрамлене довгим чорним волоссям до плечей. Мене звати Алланон, тихо оголосив він. У кімнаті запанувала приголомшена тиша. Аланон, таємничий мандрівник чотирьох країн, історик, раз, філософ і вчитель, за деякими словами практик містичного мистецтва. Аланон, який побував всюди. Від найтемніших гаваней Анара до заборонених висот Чарнальських гір. Він стояв перед Омсфордами, жоден з яких не наважувався виходити за межі долини більше, ніж кілька разів у житті. А Ланон уперше тепло посміхнувся. А от судячи з усього, йому їх було дуже шкода. Спокійне існування, яке вони знали стільки років, закінчилось. І певною мірою це його відповідальність. «Що привело вас сюди?» – нарешті спитав Ши. Високий чоловік пильно подивився на нього і тихо засміявся, що заставило усіх зненацька. «Ти, Щі, я шукав тебе!» Кінець першого розділу Дякую за прослуховування. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!